В ефірі «Театр перед мікрофоном» у студії Ольга Лігус. Продовжимо слухати драму феєрію Лесі Українки «Лісова пісня». Твір, який вважають романтичним гімном природі, коханню і духовній красі людини. Головна героїня п'єси – лісова мавка, яка живе в гармонії з природою у дикій хащі Волинського лісу. Одного разу її спокій порушує проникливий спів супілки, і зачарована мавка йде назустріч музиці. То грає парубок Лукаш, який прийшов до лісу із дядьком Левом по очерет для майбутньої хати. Мавка і Лукаш закохуються одне в одного. Але з часом людські проблеми і пристрасті перешкоджають їхньому щастю. Мати Лукаша дорікає синові за вибір майбутньої дружини. Мовляв, Мавка непридатна до роботи, навіть жати не вміє у полі. Мавка засмучена. Вона дійсно не вміє і не може жати, бо чує, як колоски благають не різати їх. Не руш, коханий. Воно ж сири, ж бачиш. Ай, дай спокій. Не маю часу. Ну, то дай сухого. Чогось уже і ти став непривітний. Та бачиш, мати все гризуть за тебе. Чого їй треба? І яке їй діло? Та як же, я ж їм син. Ну, син, то що? Бач, їм така невістка недомислів. Вони не люблять лісового роду. Тобі недобре з їх свикруха буде. У лісі в нас нема свикрух ніяких. Навіщо ті свикрухи, невістки, не розумію? Їм невістки треба, бо треба помочі. Вони старі. Чужу все до роботи заставляти не випадає. Наймечки, не дочки. Та правда, ти сього не зрозумієш. Щоб наші людські клопоти збагнути, то треба справді вирости не в лісі. Ти розкажи мені, я зрозумію. Бо я ж тебе люблю. Я ж поняла усі пісні сопіленьки твоєї. Пісні? То ще наука невелика. Не зневажай душі своєї цвіту. Бо з нього виросло кохання наше. Той цвіт від папороті чарівніший. Він скарби творить, а не відкриває. У мене, мов, зродилось друге серце, яке я його пізнала. В ту хвилину огнисте диво сталося. <рес> Ти смієшся? <рес> Та справді якось наче смішно стало. Убрана по буденному, а править таке немов на свято орації. Спалюся все. Щоб мати гірше гризла. Та що ж, як я тобі усі одежі неначе одмінилась? Так я й знав. Тепер уже почнеться дорікання. Ні, любий. Я тобі не дорікаю, а тільки смутно, що не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись. Я щось не розберу, що ти говориш. Бач, я тебе за те люблю найбільше. Чого ти сам в собі не розумієш? Хоча душа твоя про це співає виразно щиро голосом собі. А що ж воно таке? Воно ще краще, ніж вся твоя хороша люба врода. Та висловить його і я не можу. Заграй мені, коханий, у сопілку, нехай вона все лихо зачарує. І не пора мені тепер грати. То пригорни мене, щоб я забула усю розмову. Ці, почують мат. Вони вже і так тебе все називають накидаче. Так. Хто не зріс між вами, не зрозуміє вас. Ну, що це значить? Накинулась. Що я тебе кохаю? Що перше все сказала? Чи ж то ганьба? Що маю серце нескупе? Що скарбів воно своїх не криє? Тільки гойно коханого обдарувало ними, не дожидаючи вперед застави. Була надія, що віддячусь потім. І знов чудне незрозуміле слово, віддячуся. Ти дав мені дари, які хотів. Такі були й мої, неміряні, нелічені. не лічені. То й добре, коли ніхто не завинив нікому. Ти все сама сказала, пам'ятай. Чому я маю все я пам'ятати? Все так ти жнеш, а ти так городиш. Коли ти, дівонька, не хочеш жати, то я ж тебе не силою. Вже якось сама управлюся. А там на вісень дасть біг, знайду собі невістку в поміч. Там є одна вдовиця Моторненька, сама припитувалась через люди. То я сказала, що аби Лукаш був не від того. Ну, давай вже, Любко, мені серпочка. Другого ж немає. Я жатиму. Іди до Конопель Я мушу Вже ж мене пошарпано Всі квітеньки загарбано Всі квітеньки зірниченьки Геть вирвано з пшениченьки Мак мій жаром червонів А тепер він почорнів Наче крівце пролилася В борозенці запеклася Сестрице мушу я Твоя краса на той рік Ще бойніше запишає А в мене щастя, як тепер зов'яне То вже не встане Ой, Горенько Косомо я Косо моя золотая, ой, лишенько, красо моя, красо моя молодая. Твоїй красиві вік довгий не судився, на те вона зроста, щоб полягати. Даремне ти влагаєш так мене, не я то інший, хто її зожне. Глянь, мою сестру, ще хвиля гуляє з краю до краю. Дай нам зажити веселого раю Поки ще літечко сяє Поки ще житочко не полягло Ще ж неминуче до нас не прийшло Хвильку, хвилиночку Мить однорідне Потім поникне краса моя бідне Ляже додолу сама Сестру Не будь як зима Що не вблагати її, не вмолити Рада б я волю вволити Тільки ж сама я не маю вже волі чи ж не трапляється часом на полі Гострим серпочком поранити руку? Сестронько, взглянься на муку Крапельки крові було б для до доволі Що ж, хіба крові не варта краса? Ось тобі, сестро, я сам! Ходіть, килинко, ось де край берези ще свіже зіллячко Ось деревій. Ви ж ладишки попарити хотіли. Він добрий любенько до молока. Та в мене молока вже нігде й діти. Куб ярмарок хоч куплю начиння. Корова в мене торського заводу. Ще мій небіжчик десь придбав. Молочна і господи яка. Оце вже якось я в полі обробилася, то треба роботі хатні дати лад. Ой, тітко, вдовиці, хоч на двоє розірвися. Ей, рибонько, то ви вже обробились. Ну, що то сказано, як хто робітний та здужає. А в нас маленька нивка, та й то Бог спору не дає. А хто ж то жінцем у вас? Та там одна сирітка, Таке воно прости біг ні до чого. Добрий день, дівенько. Чи добре жнеться? Ой, лишенько, ще не починала. Ой, мій опадонько, що ж ти робила? Не здаресь. Не хто лице. Ледащо. Я руку врізала, було при чому. А дай сюди серпа, нехай но ну, я. Давай, серпа, як кажуть, то ж не твій. А мені робота. Якби хто перевесла крутив, то я б у нивку вижила. Лукашу. Магайби. Дякувати. От Лукашу, поможеш тут в'язати молодиці, бо та помічниця вже скалічила. Ну, жніти ж дітоньки, а я піду з вам киселиці на полудень. Ну ж, парубче, хоч і не лізь як слимак. От то ще вересько. Ага, то бистро, послівчину займаймо, поборю. Ану ж, ану, ще хто кого побачимо. А що, хто поборов, не я тебе? Відбити то нема Чи ж так? Ходіть, живчики, вже є полудинь. Та я своє скінчила, он, Лукаш, ніяк не вправиться. Мені недовго. Ну то кінчайте, а виходіть килинко. Ага, то ти? Ось дов'яжись на пиво, а я піду. В'язати я не можу. Ну, то чого ж прийшла тут наглядати, коли не хочеш допомогти? Лукашу. Нехай ця жінка більше не приходить. Я не люблю її. Вона лукава як видра. Ти її ніяк не знаєш. Ні, знаю. Чула сміх її і голос. Всього ще мало. Нет, сього доволі. Вся жінка хижа хижана черис. І ще що, що? Нехай вона до нас у ліс не ходить. А ти хіба уже лісова цариця? Що так рядиш, хто має в ліс ходити, хто ні? У лісі є такі провалля, заховані під хрустом та галуздям. Не бачить їх ні звір, ані людина, аж поки не впаде. І що говорить про хижість? Про лукавство? Вже б мовчала. Я бачу, що не знав натури твоєї. Я, може, і сама її не знала. Так отже, слухай. Якщо я тут маю тебе питати, хто до мене сміє ходити, а хто ні, то ліпше сам я знов з лісу заберуся на село. Вже якось там не пропаду між людьми. Бо я не став тут сидіти в тебе, як лис у пастці. Я пасток на тебе? Не наставляла? Ти прийшов по волі? По волі ж і піду, як тільки схочу. Ніхто нічим мене тут не прив'яже. Чи ж я тебе коли в'язати хотіла? Ну то до чого сіла ця балачка? Ось ти небова зажурилась. Минає літо, дядечко. Для тебе воно таки журба. Я міркував би, що вже б тобі не травер би на зиму. А де ж я маю бути? Як на мене, то не тісна була б з тобою в хата. Коли ж сестра таку натуру має, що з нею і не зговориш? Я вже брався і так. І, Інако, якби то я був тут господарем, то й не питався б. То вже ж я їм віддав і ґрунт, і хату, то воля не моя. Я сам піду на зиму до села, до своєї доми. Якби ти на селі могла сидіти, то я б тебе прийняв. Ні, я не можу. Якби могла, пішла б. Ви, дядьку, добрі. Хліб добрий, дівонько, а не людина. Але, щоправда, я таки вподобав породу вашу лісову. Як буду вмирати, то прийду, як звір, до лісу. О, тут під дубом хай і поховають. Гей, дубоньку, чи будеш ти стояти, як сива голова моя схитнеться? Де де? Ще й не такі були дуби, та й ті постинали. Зелені же хоч до морозу кучерявий друже, а там чи дасть біг? Ще весни діждати. Чого ви спішитесь та ще посидьте? Ей ні вже, дядинусі, я піду. Дивіть, уже не рано. Я боюся. Лукашу, ти провів би. Чом же, можу. — Та май робота є. — Яка робота ввечері? Іди, синашо, йди! Та надведи килину до дороги, самію ввечері всі пущі сумно. Та ще така хороша молодичка, коли б хто не напав. Ой, дядинусю, це ж ви мене тепер зовсім злякали. Лукашо, йдім, поки не звечеріло, А то й вдвох боятимемось. Я б то? Боявся в лісі? ого помалу. Та він у мене хлопець молодець. Ви вже килинко честі не уймайте. Ні, то я жартома. О, в дядьку Леве. То ви ти вдома? Ага. Ідіть здорові. Ну, будьте вже здоровенькі, тітусю. Живі бувайте, нас не забувайте. Веселі будьте та до нас прибудьте. Мавку. Ти хіба ніколи не плакала, Русалонько? О, я? Як я заплачу на малу хвилинку, то мусить хтось сміятися до смерті. Русалко, ти ніколи не кохала. Я не кохала? Ні, то ти забула, яке повинно бути кохання справжнє. Кохання, як вода, плавке та бистре, рве, грає, пестить, затягає і топить. Де пал, воно кипить, а стріне холод, стаємо камінь, от моє кохання. А те, твоє, солом'яного духу, дитина квола, хилиться од вітру, під ноги стелиться, зостріне іскру згорить, не борючись, а потім з нього лишиться чорний згар та сивий попіл. Коли ж його зневажить, як покидьку, воно лежить і кисне, як солома, в воді холодній марної досади, під пізніми дощами каяття. Ти кажеш каяття? Спитай Березу, чи ж кається вона за тієї ночі, коли весняний вітер розплітав їй довгу косу? А чого ж сумує? Що милого не можу обійняти, навіки пригорнути довгим біттям. Чому? Бо милий той весняний вітер. На що ж було кохати їй такого? Бо він був ніжний, той весняний лейт. Співаючи їй, розвивав листочки, милуючи розмаяв її віночки і пестічі, кропив росою косу. Так, так, він справжній був весняний вітер. Та іншого вона б не покохала. Ну то нехай тепер жалобу спустить аж до землі, бо вітр обійняти вік не зможе. Він уже пролинув. Так, він уже Пролинув. Доню, доню, як тяжко ти караєшся за зраду. Кого я зрадила? Саму себе. Покинула високе верховіття і низько на дрібні стежки спустилась. До кого ти подібна? то служебки, зарібниці, що працею гіркою о крайчих щастях тіла заробити і не змогла, та ще останній сором їй не дає жебрачкою зробитись. Згадай, якою ти була в ту ніч, коли твоє кохання розцвілося. Була ти наче лісова рівна у зорінім вінку на темних косах. Тоді жадібно руки простягало до тебе щастя і несло дари. Так що ж мені робить, коли всі зорі погасли і в вінку, і в серці в мене? Не всі вінки погинули для тебе. Оглянься, подивись, яке тут свято. Вдяг ясень князь кирель золоту, а дика рожа буйні корали. Невинна біль змінилась в гордий пурпур На тій калині, що тебе квітчала, Де соловей співав пісні весільні. Стара верба, смутна береза навіть У золотоглавій кармазини Вбралась на свято осені. А тільки ти, жебразькі шмати, Скинути не хочеш, Бо ти забула, що ніяка туга Краси перемагати не повинна. То дай мені, святкові шати, діду. Я буду знов, як лісова царівня. І щастя упаде мені до ніг, благаючи моєї ласки. Доню давно готові шати для царівни, Але вона десь бавилась химерно, Убравшися для жарту за жебрачку. Тепер я вже за тебе не боюся. Знов ти? Не бійся, не до тебе. Хотів я відвідати русалоньку, що в житті, то бачу, вже вона заснула, шкода, а ти змарніла щось. Тобі здається. Здається, кажеш. Дай, я придивлюся. Та ти чого жахаєшся? Я знаю, що ти заручена, не зачіплю. Геть, не глузуй. Та ти не серця. Що ж, коли я помилився? Слухай, Мавко. Давай лише побратаємось. З тобою? О чому ж ні? Тепер ми восени... Тепер, бач, навіть сонце прохололо, і в нас простигла кров. Теж ми з тобою колись були товариші, а потім чи грались, чи кохались, трудно зважить. Тепер настав братерства час, дай руку. Дозволь покласти братній поцілунок, меличенько твоє бліде. Наличенького терасу зацвіли Ценотливі й незапашні осінні Поглянь, як там літає павутиння Кружляє й верує у повітрі От так і ми Так от і ми Кинемось, ринемось вколо самі Зорі причисті Іскри златисті, ясні та красні, вогні променисті. Все, що блискуче, все те летюче, все безупинного руху жагуче. Так от і я, так от і я, будь-же, мов, іскра, кохана моя. Годі, ой, Годі! Вщирій загоді не зупиняйся, кохана, на мить. Щастя то зрада, будь тому рада, тим воно й гарне, що вічно летить. Звиймося, злиймося, вихром завиймося, Жиймо, зажиймо вогнистого раю. Годі, пусти мене, млію, вмираю. Віддай мені моє, пусти її. Хто ти такий? Чи ти мене не знаєш? Той, що в скалі сидить. Ні, я не хочу. Не хочу я до тебе. Я жива. Я поведу тебе в далекий край, незнаний край, де тихі темні води спокійно сплять, як мертві тьмяні очі, мовчазні скелі там стоять над ними, німи свідками подій, що вмерли. Спокійно там. Ні дерево, ні зілля не шелестить, не навіває мрій, зрадливих мрій, що не дають заснути І не заносить вітер жадних співів про недосяжну волю Не горить вогонь жирущий, гострі блискавиці ламаються об скелі І не можуть пробитися в твердиню тьми і спокою Тебе візьму я. ти туди ти належиш Ти бліднеш від огню Від руху млієш Для тебе щастя тінь Ти не жива Ні Я жива Я буду вічно жити Я в серці маю те, що не вмирає По чим ти знаєш те? По тім, що муку свою люблю їй даю життя. Коли б могла я тільки захотіти її забути, я пішла б з тобою. Але ніяка сила в цілім світі не дасть мені бажання забуття. Ось той іде, що дав мені ту муку. Зникай, Маро, іде моя надія. Яка страшна. Чого ти з мене хочеш? Готуйте, мамо, хліб для старостів. Я взавтра засилаюсь до килини. Бери мене. Я хочу забуття. Донечко! Це я. Невже пустим тебе назад той, що в скалі сидить? Ти визволив мене своїм злочином. Ту помсту ти злочином називаєш? Ту справедливу помсту, що завдав я зрадливому коханцеві твоєму? Хіба то не по правді, що дізнав він самотнього несвітського отчаю, блукаючи в подобі вовчий лісом? А вже ж, тепер він вовкулака дикий, Хай скавчить, нехай голосить, виє, Хай прагне крові людської, Не вгасить своєї муки злої. Не радій, бо я його порятувала. В серці знайшла я те слово чарівне, Що я озвірілих в люди повертає. Негідна ти, дочкою ліса зватись, Бо в тебе дух невільний лісовий, а хатній, Рабський. О, коли б ти знав, Коли б ти знав, як страшно то було. Я спала сном в Камінному печері, Глибокій, чорній, вогкій та холодній, Колись потворений Пробився голос Крізь неприступні скелі. І виття, Протягли дике, сумно розіслалось По темних мертвих водах. І збудило між скелями луну давно померлу, і я прокинулась. Вогнем підземним мій жаль палки зірвав печерний склеп, і вирвалась я знов на світ, і слово уста мої німії оживило, і я вчинила диво, я збагнула, що забуття несуджено мені. Де ж він тепер? Чому він не з тобою? Чи то його невдячність не так як твоє кохання? Ох, дідусю, якби ти бачив, він в подобі людській упав мені до ніг, мов ясень втятий. І з долу вгору він до мене звів такий болючий погляд повний, туги і каяття палкого безнадії. Людина тільки може так дивитись. Я ще домови не прийшла, як він схопився на рівні ноги і від мене тремтячими руками заслонився і кинувся, немовлячи, ні слова, в байрак терновий. Там і зник з очей. І що ж тепер ти думаєш робити? Не знаю. Я тепер, як тінь, блукаю край своєї хати. Я не маю сили покинути її. Я серцем чую, він вернеться сюди. Дитина бідна, чого ти йшла від нас у край понурий. Невже нема спочинку в рідному гаю? Дивись, он жде тебе твоя верба. Вона давно вже ложе постелила і журиться, що ти десь забарилась. Іди, спочинь. Не можу я, дідусю. Зим, мавко, тут? А ти чого не каєш? Я їм коня притяг за гичку в стайню. Гаразд мене поповозив востаннє. Але не возитиме нікого більше. Ненавидний. То ганьби в наш ліс. Все так держиш умову з дядьком Левом? Умова наша вмерла вкупі з ним. Як? Дядько Лев умер? О, не могила? Під дубом поховали, а прийшлося коло пенька старому спочивати. Обоє полягли. Він причував, що вже йому сей рік не зимувати. Жаль, не пристав мені. А все ж я мушу признатися, так і старого шкода. Бо він умів тримати з нами згоду. Було і цапа чорного держить при конях, щоб я мав на чому їздить. Я близько, в чув, було на цапі. А коники стоять собі спокійно. Котці баби зовсім не вміють жити, як сліді знали. Цапа продали, зрубали дуба, зрушили умову. Не я ж віддячив їм найкращі коні на смерть заїздив, куплять знов заїжджу. Ще й відьму, що в чортиці бабувала, гарненько попросив, щоб їм корови геть чисто попсувала. Хай же знають, ще ж водяник стіжка їм підмочив. А потерчата з біжжа погноїли. Пропасниця їх досі б є за те, що озеро коноплями згидили. Не буде їм добра тепер у лісі. Вже тут навколо хати і злитні ходять. Ми тут. А хто нас кличе? Геть! Щезайте! Ніхто не кликав вас! Злетіло слово. Назад не вернеться. Коли б там швидше нам двері відчинили. Ми голодні. Я не пущу туди. То дай нам їсти. Нічого я не маю. Дай калину. У ту, що носиш коло серця, дай. Це кров моя. Дарма. Ми любимо кров. Ей, злидні, залишіть. То не людина. Так дай нам їсти, бо, бо тебе не... з'їмо. Ну-ну, помалу. Їсти. Ми голодні. голодні. Стривайте, зараз я збуджу бабів. Вам буде їжа, а мені забава. О, що таке? Вже знов нечиста сила. Бачите, прокинулись. Ось хутко покличе вас. Тепер посидьте тихо, а то ще заклине стара вас так, що й в землю відете, вона це вміє. О, вже й розвиднилося та все спить. Килино. Гей, килино. Ну, та й спить же, бодай навік заснула. Встань, а встань, бо дайте вже не встала. Та чого там? Пора ж тобі коровицю здоїти, оту молочну турського заводу, що ти ще за небіжчика придбала. Я тієї подаю, що тут застала. Та на церджу три краплі молока, хунт масла буде. Отже й не змовчить. Хто ж винен, що на біло в нас не стало з такою господиною, Ой, горе, ну вже й невісточка, і Іде взялася на нашу голову? А хто ж велів до мене засилатися? Та ж мала отут якусь задрипанку. Було вам прийняти та прибрати хорошенько, от була б невісточка до мислі. І що ж гадаєш ні? Такий була б. Дурний Лукаш, що проміняв на тебе, бо то було таке покірне добре, хоч прикладай до рани. Взиваєш її задрипанкою? А сама її зелену сукню перешила, та й досі соваєш, не має встиду. Та вже ж у вас знаходиться в новому. Он чоловіка десь повітря носить, а ти бідуй з Свекрушиськом проклятим. Ні жінка, ні вдова, якась покитька. Який би чоловік з тобою всидів? бідо напрасна. Що було то з'їла з, з дітиськими своїми? А он сидять, бодай так вас самих посіли злидні. Нехай того посядуть, хто їх кличе. Це ж яка… Гей! Слухай. Чи ти п'яна? Чи, може, змерзла? Сон мене змагає. Зимовий сон. Чого сюди прийшла? Тобі не заплатили за роботу? Мені ніхто не може заплатити. До кого ти прийшла? Його нема. Я знаю, ти до нього. Признавайся, він твій коханок? Колись був ранок, ясний, веселий, не той, що тепер. Він уже вмер. Ти божевільна. Вільна, вільна, я, вільна. Сунеться хмарка по небу повільна. Іде безпричальна, сумна, безпривітна. Де ж блискавиця блакитна? Геть! Не мороч мене! Чого стоїш? Стою та дивлюся, які ви щасливі. А що б ти стояла у чуді та в диві? Чиба, я в добрий час тобі сказала. Ну-ну. Тепер недовго настоїшся. Ой, мамо, де ви ти? Ми їсти хочемо, а баба не дають. Ей, одчепися. Я там під печею пиріг сховала, як баба вийде до комори з'їжте. Ви де суху вербу стромили тута, та й нащо то? Тобі до всього діла. Я з неї вріжу дудочку. Про мене. Такий явився, де тебе носило так довго? Не питай, ще й не питай. Тягався, волочився, лихо знає, де по яких світах, та й не питай. Ой, Любчику, не тре мені питати. Вже десь ота корчма стоїть на світі, що в ній балює, досі свита й шапка. Не був я в корчмі. Хто дурний повірить? Пила ж я головоньку навіки за сім п'яницею. Мовчи, не скигли! <зас> Ось я тебе тепер попитаю. Де дядьків дуб, що он пеньок стримить? А що ж ми мали тута? Голод їсти? Прийшли купці, купили, та й уже. Велике щастя, дуб. Та ж дядько Лев заклявся не рубати. Дядька Лева нема на світі, що з його закляття? Хіба ж то ти заклявся або я? Та я би цілий ліс продати рада або протеребити. Був би ґрунт, як у людей несять чортівська пуща. Та ж тут як вечір виткнутися страшно. І що нам з того ліса за добро? Стикаємось по нім, як вовкулаки, ще й справді вовкулаками завиєм. Цить, цить не говори, мовчи. Ти кажеш, продати ліс, зрубати, а тоді вже не буде так. Як ти казала? Як? Що вов... Ні, не кажи. Та бійся Бога, ти впився чи вдурів, чи хто наврочив. Ходи до хати. Зараз я піду. От тільки, тільки ще води нап'юся. Ну, що ж ти думаєш? Я? Так, не знаю. Чи тут ніхто не був без мене? Хто ж би тут бути мав? Не знаю. Ти не знаєш, то, може, я що знаю. Ти? А що ж, я відаю, кого ти дожидаєш. Та тільки ба шкода твого ждання. Якщо й було, то вже в стовпець пішло. Що ти говориш? Те, що чуєш. Сину. ой, синеньку, ой, що ж я набідилася теєю відьмою? З якою? Стеюж. ж. І та вже відьма. Ба то вже судилось. Відьомською свекругою вам бути. Та хто ж вам винен? Ви ж її хотіли. Якби ж я знала, що вона така не хлює, не куківниця! Ой, горе! Хто б говорив! Уже таких Відьом, таких не хлює, як ти світ не видав! Ну вже й матінка Лукашу в тебе. Залізо й те перегризе. А ти, я бачу, десь міцніше від заліза. Від тебе дочекаюсь оборони. Такої матері, такий син, якого ж лиха брав мене, щоб тут помітовано мною. Та не вже ж ти не скажеш їй стулити губу? Що ж то? Чи я її поштурховисько якесь? Та дайте ви мені годину чисту. Ви хочете, щоб я не тільки з хати, а з світа геть зійшов. Бігме зійду. А що, діждались? Щоб ти так діждала від свого сина. Оступися злий днів. Ви ти прийшли вже, тату? Вже. Мій сину. Ну то скажи йому, як має звати. Уже ж не дядьком. Та хіба ж я що? Ходи. Ходи сюди, малий. Не бійся. Чи то ти сам зробив сопілку? Сам? Та я не вмію грати. Ей, хлопче, вже моє грання минулося. І? То ви не хочете? Ну, мамо, чому тато не хотять мені заграти? І ще чого? Потрібне те граня? А дай сюди сопілочку. Хороша. З верби зробив? А що ж? Он, стою! Щось, наче я її не бачив тут? Ти посадила. Хто в її садив? Стечалки лок вербової те розрісся. Тут як з води росте, так же дощі. Чому ви те не граєте? Заграти. Що це за сопілка? Чари, чари, кажи, чаклунко, що то за верба? Та відчепися, відки маю знати. Я скодлом лісовим не накладаю, так як твіріт. Зрубай її, як хочеш. Хіба я бороню? Ось най сокиру. Ні, руки не здіймаються. Не можу. Чогось за серце стисло. Дай но я. Я визволю тебе, моя кохана. Всі злидні Бийся, погубій, що це ти говориш Я жінку бачу те, що ти не бачиш Тепер я мудрий став Ой, чоловіче Щось ти таке говориш Я боюся Чого боїся Дурня не боялася, мудрого боїся Лукашуню Ході мені село. Я не піду Я з ліса не піду Я в лісі буду. Та що ж ти тут робитимеш? А треба все щось робити. Як же маємо жити? А треба жити. Пробі, чоловіче, чи ти вже в голову зайшов, чи що? То так тобі з переліку зробилось. Ходімо на село, закличу бабу, травилляти, переполох. А хто ж тут недогорків тих глядіти буде? Ой, правда, правда, ще порозтягають. Аби довідалися, що горіло, та й не біжать з села Людиська тіє. То вже хіба постій тут Лукашуню? Я побіжу десь коней попрошу, бо наші ж геть стайні попеклися. То зберемо на та й завеземо десь до родини твоєї, може пустять. Ой, горе, якось треба рятуватись. Хто ти? Що ти тут робиш? Я загублена доля. Завела мене в дебрі Нерозумна сваоля А тепер я блукаю Наче морок погаю Низько припадаю Стежечки шукаю До минулого раю Ой, уже ж та стежка Білим снігом припала Ой, уже ж я в сих дебрях Десь на віки пропала. У ж моя доли, хочу той ожив, щоб собі промести по снігу, провести хоч маленьку стежину. Ой, колись я навесні тут по гаю ходила, по стежках на признаку дивоцвіти садила. Ти стоптав, дивоцвіти, без ваги по підноги. Скрізь терни байраки, та й нема признаки, де шукати дороги. Прогорни, моя доле, хоч руками долинку, чи не знайдеш під снігом з дивоцвіту стеблинку. Охололи вже руки, що й пучками не рушу. Ой тепер я плачу, бо вже чую й бачу. Що загинути мушу? Ой, скажи, дай пораду, як прожити без долі? Як одрізана гілка, що валяється долі. Від мене. Це ти? Ти у прийшла, щоб з мене пити кров? Спивай, спивай, живи моєю кров'ю, так і треба, бо я тебе занапастив. Ні, милий, ти душу дав мені, як гострий ніж дає виробовій тихій гілці голос.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 Шелестом тихим бербової гілки, Голосом ніжним тонкої сопілки, Смутними росами звітів моїх, Я їм тоді проспіваю Все, що колись ти для мене співав Ще як на провісні тут вигравав Мрії збираючи в гаю Грай же, коханий, благай драму-феєрію Лесі Українки «Лісова пісня». Ролі виконували Ада Роговцева, Дмитро Франько, Юрій Мажуга, Лариса Кадирова, Олександр Парра, Богдан Ступка, Людмила Логійко, Віталій Ростальний, Костянтин Степанков, Борис Вознюк, Олександр Ігнатуша, Мирослава Резніченко, Ірина Дука, Галина Данилів. Музика Володимира Губи. До наступної зустрічі в театрі перед мікрофоном.